Sinamize ya hafifu ambao wakati mwingine tunataka kusema ni uzembe hasa kwa watendaji mfano leo hii tunapoongea walimu 136 ya Tabora hawakupata mshahara wa Januari sababu wengine wameandikwa kwamba wamestaff kazi miaka sitini kumbe kaza, kazi miaka mitatu iliyopita na hiyo inasababisha wale mwalimu ambaye amekosa mshahara asifanye kazi vizuri matokeo yake utakuja kuyaona baadaye pia walimu wapewe hizo na ambazo viongozi mnapewa na